Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med Frinske Signe Lindqvist Og Anders Breinhold er sprøde heste Og øh, vi kan vel godt sige godmorgen Det vil være på sin plads at sige godmorgen Morgen. Og det okay. skal det ikke være hemmeligt Der er nogen holdet, der er kommet lidt, øh, lidt sent i salen. Ja der er nogle beholde som har en lidt øh, ekstra sprød og ikke mindst en sprød sjæl i dag. Ja, og som lugter hvertus, når du kommer rigtig, rigtig tæt på. Men det er så det, der er fordelen ved at sende udendørs i denne dejlige bøgeskov. Det er, at øh, solen skinner, og der er en let brise. Så alle dem, der lugter lidt halvt dårligt, det kan man faktisk ikke lugte. Og fordi at fuften blæser væk. Og årsagen til, at enten folk øh, må, har tømme mænd, måske øh, stadigvæk. Øh, altså øh, i hvert fald nok ikke... Øh du kunne køre bil, hvis vi snakker alkoholprocent i blodet, mm. Det er jo, at festivalen åbnede jo øh, mere eller mindre i går. Det var ikke hovedpladsen, der var åbnet, men... Øh Området, hvor at eller hvor scenen den blå Plan 9, ligger åbnet i går. og det gjorde den med den her Starfighter-konkurrence. Ja, og så spillede Tim Christensen, yes. og så alle, hvad skal man sige, så nogle lange boder øh, veje med boder og altså sådan noget tøjmad og alt sådan noget ting åbnet i går. Solbriller, jeg købte med solbriller i går til, de, han sagde det kostede 70, så jeg fik jeg ned til 50. Og så øh, må jeg sige, så tror jeg også at båden, der sælger jægermeister åbnet i går med bravur. Det vil sige, at jægermeister føler at nu sender alle sejl ind for at gøre jæger til en ung De spillede meget hårdt pumpet tysk øh, techno og så øh, var der mange unge mennesker og der dansede og var trangfuldt. En drik fra helvede i øret, så greb det smerter. Øh, yeah, det er jo ikke det er jo, det er jo jeg ved ikke hvad det er man drikker, men det smager det smager jo godt. Det gør det ikke. Nej, altså, jeg har aldrig brudt mig om det. Men, men deres område er proppet dernede, og det Jamen. er lavet og det er også lavet som sådan en afterski-bar. Det er fint nok, men det er lidt som om at jægermejster er på vej over i sms øh, puljen med Bacardi Breezer og smerterfejs. Bacardi Breezer og så en øh, jægermejster. Ja, og en breezer med ananas eller peach, eller hvad der er, det smager også usandsynligt grint, ikke? Ja. Men forestil dig så lige at rive en, en jæremester. Det kan selvfølgelig godt være, at der kommer sådan en drik, så øh, man også lige kan få de unge til at drikke endnu mere jermeister, og man laver en, en, en, en Bacardi breezer udgave. Det tror jeg, der kommer. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om tid. Tror du det? Ja. Det for helvede. Ja, men øh, det kan vi glæde os til. Men jeg i hvert fald kan garantere, at jermeister er afgjort blevet en meget, meget ung drik, som debuterede her på, øh, i hvert fald for mit vedkommende på Skanderborg i går. Kender du det sådan dagen efter, får man helt tømt spørgsmålet i munden bare hører om det? Her er der nogen, der optræder i aften, nemlig Danske DD, som optræder på Bøgescenen efter Pink i aften. Her er Home Alone. Yeah. DD og Home Alone, DD, spiller altså i aften på Bøgescenerne, for det er det sidste band som vi det husker, som spiller her i skoven. Og på lørdag her på B3, der kan du høre dem live i radio mellem 14 og 16. Når øh, vi er nogle stykker fra Petræ, samlet for at lave lidt øh, festivalradio, hvor det blandt andet vil spille øh, nogle nye numre og selvfølgelig også nogle af de gamle hits, det er mellem 14 og 16 på lørdag her på Petræ. Men i dag mellem kl. 9 og 12, så får vi besøg af en biolog, som ved alt om svampe. Og øh, herude i skoven, der er der jo øh, proppet med svampe. Ja. Øh, og, og han kan altså øh, give os nogle tricks til, hvad for nogle vi skal spise, og absolut, øh, hvad for nogle vi ikke skal spise. Så får vi også besøg af en øh, øh, en mand, der hedder Søren, som taler et sprog, som hedder Esparantis. Hvad? Og, Esperanto. Og ved du, hvad det er? Nej. Det er, øh, altså, det er ligesom, for eksempel, du ved godt, i gamle dage, så prøvede man at lave et sprog, der hedder Vullabyg. Ja. Altså, som var sådan et sprog, som alle folk i hele verden kunne tale, ikke? Men så synes man, at Vullabyg alligevel var en anelse for indviklet. Så derfor opfandt man et sprog, som hedder... Esperanto, som altså er et helt nyt slags sprog, som alle i hele verden kan tale. Og er vi enige om, at når han kommer, Søren der, jeg er ikke i tvivl om, han er en flink fyr, Nej. Men så er han vel nok den eneste lige her, der kan tale der. Er det sådan der? Ja, det tror jeg, der. Men han missionerer for dette nye sprog. Ja, det vil to. tro. Okay. Og så kan det være, at vi kan lære et par ord. Ja, men det, vil det er dejligt, at jeg glæder mig. Ja. og så ikke mindst, så ved du, at øhm, for eksempel i Skagen, der var gregen jo den store, ligesom... Det er, det, det, ja, det er der deroppe, ja. ikke? Og i Ribe har vi jo Storken, og i ja. København har vi havfruener, og, og, og, og i Svendborg har vi Leder. Og Lederhovedstad. Ja. ja, og ved du, hvad vi har i Skanderborg? Nej. Flødeboller. Alle flødeboller bliver simpelthen lavet i Skanderborg. Nu ved jeg ikke, om jeg kan tage mere. Først en mand, som har opfundet sit eget sprog, og så øh, er vi simpelthen i hovedstad nummer et i verden, ja. kan jeg forstå. Ja. No. Øhm, så, han, så der kommer også en mand med en helt masse flødeboller, som vi skal snakke med. Og hvis du i øvrigt, at når man skal transportere en flødebolle, ikke? Ja. så kan man ikke transportere en flødebolle med fly, fordi at flødebollemassen udviger sig under tryk så meget, så chokoladen den Så derfor, når man skal transportere flødeboller, kan man kun gøre det ved hjælp af bus eller tog. Ja, det, var ja. det er Ja. Det nok at transportere din bus. Så, ja, så, så, nej, nej, nej, nej, men jeg forstår godt, du mener, men det er bare mere, så i stedet for at du ved, at man køber skiferier med sådan en bus, så tænker man, at da kommer Jørgens turist, så er den bare fyldt med boller. Ja, og så sidder sådan, de bare i og flyder den. Ja, ja, hej, hej. Goddag med jer. Vi eksploderer <laughs> ikke, fordi vi kører med bus. Ved du hvad jeg siger, jeg glæder mig til dagens Det gør jeg også. Franske Phoenix hører du i din sprøde heste. Sig, vi snakkede om det før, eller mm. introduktionen til hvad der skal ske i dagens program. Mm. At øh, vi får besøg af Jan Kærgaard, som er biolog om, øh, og ved noget om svampe. Og Jan, han er netop ankommet. Er lige ved at tjekke, se jeg hører, ugen ser hører er jo kommet, mm. skal han lige tjekke. Øh, og de andre øh, Gustens bladblad. Jan, lad mig lige høre, hvad regner du med at vi hører, hvad regner nu af fine hører. Jeg regner med at finde en smuk dame heromme bagi, men det behøver jeg sådan ikke kigge mig her i, for med det her gode vejr, så er der utrolig mange af dem rundt om en festivalplads, man kan kigge på i virkeligheden i for. Er hun? Hvad hedder hun? Kim Kristoffersen. Ja, hun sidder nydelig ud, ja. Jeg har altid tænkt over, at det morsomme ved at læse, det er med til at høre pigen, eller ugen eller månedens venner, af, af siden, siden i pigen ekstra, hvad ikke? Det er altid, når man spørger, hvad laver du så? Altså stilling, så står der showdanser. Okay, det har jeg ikke bemærket. Det er sjældent teksten jeg læser. Jeg kigger på billedet. Når der er sådan nogle smukke piger, hvis så ikke man nyder og kigger på dem, så skulle man skamme sig. Det er faktisk ret, Jan. Velkommen til programmet. Vi skal snakke om, øh, om dit værv, øh, og måske også videre om se og høre. Det gør da måske gå ind og blive rigtig interessant. Ellers har jeg nogle blade oppe på mit værelse, vi også lige kan gennemgå. Om et øjeblik snakker vi med Jan om det, som det drejer sig, om, nemlig Svampe i skoven. Lenny Kravitz og It Ain't Over til It's Over. Jan, Signe og jeg, vi sidder og snakker lystigt heroppe. På øh, vores scene, som jo ligger to-tre meter op i luften over resten af pladsen. Og Jan, umiddelbart, hvad synes du øh, om pladsen? Du er jo øh, biolog og naturvejleder i Silkeborg Skovdistrikt for Skår Og vi sidder jo midt i, måske den smukkeste skov i Danmark. Hvordan har du det med, at der rykker en scene ind, øh, cirka 30.000 mennesker og en masse høj musik? Det har jeg da ganske afslappet med. Altså, skoven skal selvfølgelig beskyttes, men den skal også benyttes. Og det er fuldstændig det her, det giver et slid. Og det er sige, at den her del af skoven vil altid, i alle fremtid og præge i dag, have været i de her festivaler. Og så må man sige, okay, det er så det stykke skoven, der bliver på en anden lidt måde. Nu kan jeg se, at der ligger en masse flis hernede under træerne. Nok for at tage vandet, hvis der kommer vand. Men det gør, at jordbunden bliver ændret. Og det vil sige, at de svampe, der er her i forvejen, de får det måske dårligt, men så kommer nogle andre arter ind. Og på den måde kan vi så sige, at det giver en større variation, at her er trampet sammen, her er flis. Og det tager jeg så med, ganske afslappet. Men hvad med den her skov? Kan man finde mange svampe i den her skov? Det kan du godt. Æ, dyrehaven her og området omkring Skanderborgsøerne er kendt og berømt for rigtig mange spændende svampe. Men øh, det har været sådan, at vi har haft masser af regn i juni juli, og det har der været jævn hen med svampe. Nu får vi jo en syn tørvejr, og så kommer det ikke op en paddehatte. Så nu må vi lige vente og tage brød til os, indtil der kommer regn igen, og så kommer svampene igen, og så skal pluk. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Jan, øh, og, øh, altså, stoffer som sådan er vi jo lidt imod, ikke? Øh, det er vi meget imod. Men, men her på festivalen, der er måske nogen, der godt kunne tænke sig at få en rus ud over med alkoholen. Kunne man forestille sig, at der var svampe derude et sted? Som når man hører, de gode gamle historier fra 60'erne med folk er, så spiste vi svampe der, og så var vi helt væk. Og det findes også, men det er ikke de almindelige her i skovene. Altså, det mest berømte i den hensinde. det er rød fluesvamp. Der går et hårdt og om viking af brugte den. Det er nok ikke rigtigt. Men uh, renstynomaden i Sibirien en den, og først får man kvalme af den, og så bliver man rigtig skidefuld. Det de gjorde, det var, at de gav konen til tykken igennem først, så hun fik kvalmen, og så fik manden resten af den i <laughs> Det synes ikke, er en fair nok fordeling. Men jeg troede, at fluesvampen var en meget giftig svamp. Ja, rød fluesvamp kræver cirka to kilo til en dødelig dosis. Så kan du jo se, om du spiser spise så meget. Og kæft, når man er død skæv, så er det mindste. Ja, det gør man. <laughs> Jan, har du prøvet, har du prøvet øh, en af de her svampe, som giver sådan en Nej, det tør jeg da ikke. Det set Men... nu, jeg godt kan lide det. Men hedder den ikke en sølosobinsvamp, eller hvad jo, det er en helt anden en, og den er ikke kommet endnu. Det er en lille bitte silkegrå svamp, der står ude på ingene. Og den kommer hen i oktober, når vi har fået nogle få gange nattefrost. Så dukker den Den op og ganske den virker ligesom LSD. Og jeg har aldrig prøv, at prøve sådan nogle stoffer, simpelthen fordi, hvad sker der med mig, hvis jeg gør det? I øjeblik har jeg, er, at jeg rimelig stabil jo, men det ønsker jeg ikke <laughs> Nej. Så jeg lader være med at prøve sådan noget, jeg samler dem, der kan spises. Og så er du ret, der er nogle som der er drøngiftige, og skal man spise svampe, så skal man selvfølgelig kende de alvorligt giftige. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at vide, øh, hvis vi ser bort for, ja, det kan vi snakke om, når mikrofonerne er slukket, kan vi lige gå en tur i skoven og se, om der er noget, vi skulle, vi skulle tykke på til i aftenen. Om, om, hvad gør man som, som nybegynder? Man vil gå ud i skoven. Man synes, det vil være interessant at gå på svampejagt. Hvad, øh, hvad gør man? Er der en egentlig form for nogle regler for svampekending? Ja, der er én regel. At der ingen regler er. Og det er selvfølgelig håbløst. Men er nødt til i virkeligheden at lære nogle arter at kende. Og lære dem til hudløshed. Og så holde sig til dem. Og så lige sætte stille udvise sig til remotoarer. Kan du øh, her fra hoften øh, give os to, øh, beskrive to, som man kan gå ud og finde? Ja, det kan jeg godt. Og først så vil jeg lige sige, at de farlige giftsvampe smager godt. Så smagen kan vi ikke bruge til. Men der er en gruppe svampe, der hedder rørhatte. Det er padehatte. hat og stop. Og på ligner nærmest skumgummi. Dem findes til cirka 70 arter i Danmark. To er giftige. De advarer selv for på undersiden af de røde, røde orange farven. Og det er de røde, pas på. Ligesom man finder sådan en, kan det godt være spise men det er også være en de giftige. Er. Så findes nogle, der smager afskyeligt, men de er giftige. Resten er spiselige. Men, men ellers så er det vel noget med, at man har en bog, og så kan man øh, vel læse ud fra bogen, eller hvad hvordan? Hvis du nu kigger rundt på de mennesker, der står her nedenfor, og så ser jeg på, hvor forskellige de er, og så siger, de er altså alle sammen mennesker, og det er vi ikke i tvivl om. På samme måde de varierer svampen selvfølgelig også. Jeg vil anbefale at gå ud med nogen, der kender nogen i forvejen en tur i skoven. Kig på dem. Lær de grundlæggende karaktertræk, Både når de er unge, når de er mellem og de er gamle, for de varierer. Vogn alene gør det ikke. Jan, øh, vi snakker videre med et øjeblik. Jeg synes lige vi skal gå tilbage til måske ekstrabladet side 9 og se øh, hvem der er i det i dag, og så snakker vi videre med svamlene også om et øjeblik. Australiske Jets og deres snober der hedder Roll Over DJ. Vi støder også på Jan Kærgaard, som øh, arbejder som biolog og naturvejleder for Skovnaturstyrelsen her i, øh, i det her skovområde, hvor vi befinder os. Og øh, Jan, hvis man nu skulle komme til at spise nogle giftige svampe. Hvad er sådan, øh, symptomerne på, at øh, man er på gale vej? De mest almindelige symptomer det er kvalm og opkasten. Men der er de virkelig dødelige svampe, der kommer symptomerne, de alvorlige symptomer til en uge. Og det er som regel cellegifte, der ødelægger lever og nyere, og det er, at man bliver gul og øjnene. Og når vi når derud, så er der ikke ret meget at gøre. Så får man dårlig mave, så sammen resterne af de har måtte have spist. Simpelthen for at kunne have for forret, hvis det folk har spist, som ved, hvad man skal gøre ved det. Og så søge læge. Så må de skaffe en ekspert i svampe, der måske kan bestemme noget og sige, om det her det er kun noget, der giver mavetilfælde. De har reg Det er, over i løbet af en 3-4 dage har det måske skidt. Andre det er det mere alvorligt, hvor der virkelig skal betalning til, hvis man kan. Men hvor, mange, hvor meget svampe skal man spise, for man kan blive rigtig, rigtig syg? Svampe er ikke særlig giftige. Den giftigste, vi har, det er snedvid blodsvampe. Der skal cirka 30 gram til en dødelig dosis. Og det svarer til cirka en paddehat. Ja. Så skal ikke indtil vi rører ved dem. Der skal ikke noget, at vi plukker dem og undersøger dem. Det er først, at jeg ikke vælge at spise. I forhold til blomster, som de fleste gerne plukker, så er svampe ikke giftige. Mm. Gennemsnit så er blomster 30 gange så giftige som svampe. Hvis man nu tænker helt kreativt og anderledes, du så vil du vi blive glad for det, jeg spørger om nu. Ja, hvis man beder. nu vil bruge dem som dekorationer, kan man bruge svampe i f.eks. en advidskrans? Det er måske lidt uh, mærkeligt uh, tidspunkt på året at gøre det. Men kunne man bruge dem? Og hvis ja. Hvad skal man gøre for, at de holder sig indendørs? De har du med at blive brugt ligesom Champignon. Det har man, men altså, hvis du nu har inviteret gæster lørdag aften, prøv lige at sige der til venstre. Så er der sådan en rønd, hvor du vil ved at få røde bær. Derover der birketræ, er vil ved at få gule blade. For sådan så en efterårsdekoration, en grøn med røde og gule og blå svampe, røde rønnebær og gule birkeblade. Hvem siger, at den skal stå anden den aften? Roser plejer heller ikke stå så længe. Så det vil være en mulighed, i stedet for Blomster, at en svampedekoration på efterårsbordet. Men ellers. Så skal du gøre det, at du samler porersvampene, og porersvampene, de fungerer på den måde, at dem kan du tørre, og så kan du gemme dem. Det er dem, du skal bruge til dekoration på i julen. Hvis I øh, kan have et lysræd, Jens, for Pyntesnak. Jeg gad godt at være herre kræger lige nu. Og Vi ja. tager en tur, hjem bag ud i skoven, når vi er færdige med Så laver vi en juledekoration og træ. Ja. Men sig mig, nu havde vi jo tidligere på ugen besøg af turistchefen, ikke? Og hun fortalte os, at nede i, øhm, i, i deres uh, turistbrosyr, så skriver hun så om nogle planter, de har, som er meget, meget, meget, meget giftige. Øhm, kan man, ved du, om der findes sådan nogle giftige planter i de her, eller om det er rent blær hende det gør der. Så snart er der noget helt andet alvorligt giftsager. Hvis vi går lige hen i søbreden, så rører det rørsomt, der står egentlig, der har gifttydet. Hvor der skal 30 gram af den giftige svamp, så skal der cirka 1 gram af gifttydet. Og det smager for godt. Den sprød og lægger og smager noget af retten af i. Og et knold har der også noget lige lignende. Lidt af den i Valdorfsalaten. Så får man lamme døndredsvog igen, når dør. Hold da op. <laughs> oh, nok, jamen, dem. Det lader vi så være med. Jeg kan forstå, der er jo et, et husråd, når det, når det drejer sig om svampe og... Øh, det er det langt husråd, men nu skal man jo godt efter, for det er måske det bedste husråd i verden. Det tror jeg også, at det er fra poeten, barske børnerim. Der som du går i skoven og plukker ukendte svampe, så lader først lillebror på. Hvis den lille han dør og skrige og krampe, så bør du selv lade svampene stå. Og hvis der ingenting sker med den lille, så er den person svampe til spille. Sådan, Jan. Til sidst uh, vil vi sige uh, tusind tak, fordi du kommer. Så er jeg lige uh, helt tilfældigt slået op på siden lige i, uh, i Ekstrabladet. Det er Susan, hun er 21 år fra København. Hvad er det at sige til hende? Det må... Siger du? Hun har da en dejlig nummer til hende der. Hun... Jeg kan godt se, at hun har fotografieret bagfra. Nydelig pige. afgjort hun skal man kigge på, når hun kommer forbi hende. Hvordan har du det med, at hun er pirset i højre bryst? Hvor det? Jeg synes, det er træls. Og først synes jeg ikke, det er pønt, og for den så synes jeg, det er generende, når jeg er med den. Jan, tusind tak, fordi du kom, og øh, fortsat god somme. Dry your eyes fra The Streets. Streets. Streets. Festivalen her, ikke? Selve Skanderborg-festivalen, øh, er jo ligesom den festival, der, der afslutter festival-sæsonen. Der er mange festivaler rundt omkring i landet, store som små. Den, øh, en af de store, Midtfyn, den findes ikke mere. Så øh, det er ligesom, at Skanderborg i år var, var, var der, hvor mange af øh, også er taget over. Men 60 dage før festivalen, der kunne altså 60 dage, for 60 dage siden kan man mm -hmm. sige. Der kunne uh, Skanderborg melde alt udsolgt på deres 25 jubilæumsfestival. Men Selvfølgelig ligger vi derinde med, med de absolut sidste billetter, der overhovedet findes i ja. hele verden. Fordi mange andre festivaler, de gør jo det, at når billetterne som ligesom er solgt, så vælger de ligesom at sælge lidt ekstra og lidt ekstra og lidt ekstra. Ja. Øh, og det gør Skanderborg ikke. Og, øh, så derfor er det nogle meget, meget, meget, meget eftertragtede billetter, vi har. Det kan man godt sige. Og øh, det er også VIP-billetter, ja. som jeg har forstået det. Det, det er, er det. Øh, nemlig det, at øh, en del af pakken er, at du får øh, overnatning i dit eget hotels, et luksushotel, som du får lov til at tage med hjem bagefter. Det er et tæt, hvor der er sovepose ligger underlag, så du skal ikke slæbe alt muligt med herover. Øh, eller ned eller heroppe, hvor du nu måtte komme fra i landet. Der er en VIP-middag i kunstnerrestauranten, i VIP-restauranten Backstage, søndag aften, hvor der sønmmer også fri bare, og en masse andre lækre ting i parken Og i går, scene, der havde vi... Øh I går lavede vi en, øh, en konkurrence, ja. som... Øh, som, som Altså i praksis jo går ud på, at man tager sit fastende telefonrøg, holder ja. op til højtaleren, og så ringer det et telefonnummer op. Og det, det, det lykkes jo, men det lykkes jo øh, med ikke så godt, Nej. i det, det kun var folk fra Skanderborg, der var igennem. Ja, det er lidt unfair, da ja. de fleste øh, mennesker i Skanderborg og Skanderborg omegn har billetter til foretaget her, ikke? Så i dag laver vi det på en helt anden måde. Du kan vinde de absolut to sidste billetter i verden. Ja, det kan man godt roligt sige. Hvordan? Det finder du ud af om lidt. Britney Spears og Toxic. Nu skal vi til det. Vi skal til at give de sidste to billetter væk. I verden. Til Skanderborg Festival. Yes. Og altså, øh, den måde, vi har valgt at gøre det i dag, det er ikke at bruge øh, den metode, som vi arbejdede med i går som var med fastende ah, ja. men nemlig at benytte mobiltelefonerne. For så kan alle være med, lige meget om man er på stranden, eller i sommerhus, eller om man er i København eller Malmø. Og øh, faktisk øh, så er det jo sådan, at øh, et hvert dansk hjem har i gennemsnit, så vidt jeg husker, sted 4 sted og 5, altså en husstand, dansk husstand har et en fire og fem mobiltelefoner i husstanden. Mm. Hvilket betyder, at øh, rent statistisk, så er det flere end den danske befolkning, der kan være med nu. Ja. Det, du skal gøre, det er, at du skal gøre din mobiltelefon klar. Sende en sms til os på nummeret 1212 /12, med det svar på det spørgsmål, som vi stiller om lidt. Og den sms, som vi modtager som den allerførste, er den, som vinder billetterne. Men du skal altså skrive P3, så et mellemrum, og så skal du skrive svaret på dit spørgsmål. Eller svaret på, på det spørgsmål, som vi stiller ja. om et øjeblik. Og du skal sende sms'en til 1212 /12 og Sine. Vil du ikke være venlig at læse spørgsmålet op? <coughs> Her kommer spørgsmålet. Hvad hedder i virkeligheden Alicia Moore Nej, den forfra, forfra. Forfra, forfra, Okay, okay, forfra. forfra. Hun hedder i virkeligheden Alicia Moore og optræder her på festivalen som et af hovednavnene. Men hvad er hendes kunstnernavn? Hun hedder i virkeligheden Alicia Moore og optræder her på festivalen som et af hovednavnene. Men hvad er hendes kunstnernavn? Ved du det? Send en sms til 1212. 12. Du skriver P3 og svaret, og så sender du den til 1212. 12. Den første sms, vi modtager med det rigtige svar ringer vi op til mobilnummeret og siger Tillykke med billetterne, du uh, Jeg kan høre, det uh. det er Nick og Jay Nick og Jay og En dag o plugin. tilbage Det var det, vi Pacific上 kunne uh, nå af dem De spiller lørdag aften øh, på scenen, som hedder Rytme Hans Nephew spiller først og umiddelbart efter Nephew spiller hvad hedder de øh, Nick og Jay og Grunden til, at jeg bliver lidt skræmt nu, det er, fordi det der hele jorden ryster, os det under, ryster under os nu det er mærkeligt, at der er nogen, der borer under os. Mm. Men øh, ingen tvivl om, at der bliver pakket lørdag aften. Efter Betrænøderne, der finder vi ud af, hvem der er den heldige vinder af de to sidste billetter i verden til Skanderborg-festivalen. Det her nummer, kommer du til at høre rigtig, rigtig mange gange i den kommende uge. Det er nemlig Betræs Uangåli, Lazy Boy og nummer, der hedder Facts of Life. Nu skal vi have Betrænøder. I studiet sidder Søren Ørsted. Klokken er 10. Hello. Hvad så er vi til Velkommen tilbage til De Sprøde Heste. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg. Danmarks Radio præsenterer stolt. Radio med Vrenski. Signe Lindqvist og Anders Breinhold er De Sprøde Heste. Og vi indtil øh, om et øjeblik ligger vi inde med de sidste to billetter i hele verden til Skanderborg Festivalen. 25 jubilæum, det er den her weekend. Det er en fantastisk weekend, der ligger forude. Og Christian Engel, han sidder nede i teknikkerugnen sammen med Disco Svendsen. Og... Vi har jo altså sat en konkurrence i gang om, at øh, man skulle sms'e svaret på. Hvad hedder, øh, hun hedder i virkeligheden Alicia Moore, hun optræder på festivalen, men hvad er hendes kunstnernavn? Vi tager et nummer og ringer op nu til den første, vi fik en sms fra, som gerne skulle have svaret rigtigt. Vi er egentlig ikke ved, det er, vi har bare et nummer. Kan vi sgu? Hvem er det? Cecilie? Ja. Goddag Cecilie, det er Anders, Anders Cecilie For b Goddag. Goddag. Goddag. Hvor er du ja, Jeg sidder jo også her. Ja. det var da dejligt. Hvad hedder ja. hende, som, hedder, hedder som i virkeligheden hedder Alicia Moore og optræder her på festivalen? Hun hedder Pink. Og Cecilie, ved du hvad? Ja. Du var faktisk den første, der øh, vi modtog en sms fra. Hvilket God, betyder, at du har vundet to billetter til Skanderborg festivalen Gud, hvor Det Er det da skønt? Det er rigtig skønt. Hvad øh, skulle du ellers have lavet i weekend, Cecilie? Ikke rigtig noget. det var da dejligt. Hvem skal du have med? Øh, det skal nok være min kæreste. Ved du hvad, øh, er din kæreste hjemme også nu? Nej, han er i Svendborg. Han er Svendborg. Så kan du godt ringe til ham, men også se, hvad hedder din kæreste? Christian. Christian du... i Svendborg, som er Ceciliens kæreste i Roskilde. Ved du hvad, nu får du fingeren ud, kommer hjem til Cecilie, lige pakker lidt tøj, og så skal vi to til Skanderborg. Tror du, han hører radio, Cecilie? Øh, nej, han er i skole. Nå, han er i kan, han, han, kan han tage en cancerfri i morgen øh, også? Det kan han nok godt. Hvad, hvad læser han? Øh, sødefaren, så Nå, for Hvad laver du, Cecilie? Øh, jeg går i sådan en projekt, jeg har også gik om. Nå. Cecilie, ja. du hvad? Øh, du lider helt fra bagsid, og jeg ved ja, ikke, hvad vi, hvad vi skal <laughs> spørge om mere. Hvad glæder du dig mest til at se hernede? Pink. Pink? Ja. Jamen, så skal du skynde dig, for hun går jo altså på scenen i uh, dag efter uh, To West ved 8, 5, Ja. Cecilie, du øh, bliver hængende, og øh, så snakker du lige med vores producer for at vide, hvordan at du kan få billetterne. Ja, okay. Vi glæder os til at se dig over. Til lykke. Jo, tak. Hej. Hej. Så øh, er det ligesom lukket. Det var de, ja, og nu jeg har jeg sagt det tusind gange, så siger det igen for siste De sidste, sidste af verden, ja. ja og de, dem er vi enige med nu. Men vores, hvad kan man sige, regulære quiz. Ja. Den quiz, som har kørt de sidste sø uger, den hedder nemlig Lokalmesteren. Og Lokalmesteren går ud på, at man øh, skal svare på nogle spørgsmål om lokal viden her fra Skanderborg. Og så kan man altså vinde et ophold for fire personer med hotel, transport og hele Munchausen til København i den weekend, hvor der er Public Service Festival. Public Servicefestivalen er en elektronisk festival, som vi uh, her på 3 med til at arrangere sammen med de vores søsterratorer i Skandinavien. Og i morgen vil Græde Jørgen Pedersen fra programmet Det Store Mix komme herned og forklare lidt mere om festivalen, da han er uh, den store primus motor i det sammen med Thomas Madvin. Og ikke mindst spille noget af det musik, man kan høre på festivalen. Nemlig ring til os nu 73x20, 73x20 hvis du godt kunne tænke dig at deltage i lokalmesterquizen, og være den, der hører til København, måske er dig, der vinder og kommer til at deltage i Servicefestivalen. J.C.C.S.S. og All Night Long Vi øh, har fået besøgt vores næste gæster, det er altså dig Søren, velkommen til programmet Tak, tak. Du er Esperantis og er fra øh, Skanderborg, og øh, altså før, da, da vi ligesom snakkede om, at, at vi fik besøg af dig, så fik vi så også en øh, mail fra Linda. Som skriver, at igen man og krummer over P3-værternes manglende alminviden, og det er så henvendt til mig, Anders. Jeg siger, at senere kommer en mand, der har opfundet et sprog, citat slut, og så øh, skriver Linda her, det har eksisteret lige så længe. Jeg kan huske, at jeg er 54 år, 50 år skriver Linda Basson. Og øh, Søren, Esperanto, det er så sprogets navn, og jeg skal være helt ærlig, jeg troede, at det var et pizzeria, som ligger på Klassenskade øh, på Østerbro i København. Jamen, der er vist også et uh, pizzeria, der hedder Esperanto. Nej, ja, det tror jeg, at der er omkring 100, hvis vi samler alle pizzerier sammen i, i hele Danmark. Men det er jo sen udekommende her. Men, men hvad er sproget Esperanto? Jamen, sproget er et levende internationalt sprog, som, er, som godt nok er menneskeskabt. Øh, af en øh, polak ved navn Samenhof. Øh, og det kom først frem i 1887, første gang. Og rigtig frem i offentligheden ved en kongres i øh, Frankrig i 1905. Og hvorfor, hvorfor lavede man det her sprog? Jamen, det var faktisk en meget naiv tanke for at skabe øh, fred i verden. I Samenhof, øh, som var polsk øde. Øh, øh, mente, at øh, sprogproblemer var årsag til, til stridigheder. Okay, altså det, vil, det vil sige, at det var verdenskrigens skyld, fordi vi talte forskellige sprog. Jamen, der var så mange uroligheder øh, i, i hans hjemby, hvor der var fire forskellige sprog og befolkninger. Okay. Så hvordan, hvordan opfinder man, hvis man kan sige det sådan, ligesom sit eget sprog? Altså, mener, det er fint nok, man selv går og taler det. Så taler man måske med, med naboen over hækken, og så lærer man sproget. Ved man, hvordan Esperanto har, har udviklet sig fra, at, at denne ene mand ligesom opfandt det? Ja, Esperanto, det udvikler sig med tiden, ligesom andre sprog. Ligesom dansk for mange engelske ord og, og nyere ord, som computer og så udvikler Esperanto sig også hele tiden. Det har det gjort lige siden uh, starten. Men hvorfor, Søren, hvorfor valgte du at blive uh, Esperantist, som det hedder? Jeg er jo uh, idealist, og jeg vil også gerne have fred i verden. Og jeg synes, at uh, amerikanerne er lidt for dominerende med deres engelsksprogede ting og film og det hele. Måske søren, men er det ikke lidt nervt og måske lidt hippieagtigt at tro, jamen så går vi nogle mennesker og snakker et sprog, som ikke så mange mennesker forstår, og så, øh, så bliver der sgu fred i verden, så er mellemægskrisen klaret. Jo jo, men altså man er lidt en gammel hippie, hippie og sådan lidt uh, naiv og idealist, <laughs> men uh, jeg tror stadigvæk og håber, ligesom uh, Esperanto, det betyder den håbende, Søren, er det ikke en hobby? Du kunne lige så godt have bygget modelskibe i stedet for, men så har du så valgt at kaste stort sprog? Det begyndt som en hobby, fordi jeg nu i mit arbejde, der rejser jeg land rige rundt og bygger jernbanen. Så det var jo nemmere og, nemt at kunne have en bog med i, i toget. Men er det ikke, er det ikke mest hvad skal man sige, magistre med fjeldrev og altså, jeres og sådan nogle slags typer, som dyrker det her sprog? Eller er det alle? Jamen, det, er, jamen det, er, det er lige præcis et ikke-akademisk sprog, kan man sige. Altså, man har kaldt det uh, latin i gamle dage. Det var meget udbredt før 2. verdenskrig, men efter 2. verdenskrig er vi blevet meget uh, amerikaniseret. Okay. Søren, vi fortsætter med et øjeblik, og uh, der synes jeg næsten, fordi vi skal jo selvfølgelig have, uh, uh, høre, hvordan Esperanto lyder. Hvis vi stiller spørgsmålet på dansk, og du svarer på Esperanto, er det en aftale? Det kan vi. Uh, vi kan også have en lille samtale med min ven Stanislav fra Polen måske. Jamen skal vi ikke sige, at hvis du ikke kan svare, så øh, ryger Stanislav ind og, og er mm, mm, for fra dig. Men det, som så skræmmer mig lidt ved det her sige, mm. ved, øh, ved den her del, som nok skal lykkes, tror jeg, ja. det er jo, at de to drenge, som sidder ved siden af nu, de kan jo svare hvad som helst. Har du ja. set den røde narv for eksempel eller, ja, eller noget ja, andet? Ja, ja. idiot kunne de jo godt ja. sidde og svare ud Der kan det. vi så bare håbe på, at når de taler det her svore, de så også glemmer hvad vise børn på dansk. Ja, det er rigtigt. Vi snakker videre med Søren om et øjeblik. Bridge. Oh, no, noget der hedder. Puts em high. Søren, kunne man forestille sig en radiostation, eller findes der måske radiostationer, hvor man kun snakker Esperanto? Yes, radio Pol Polonia og Pol Polonio. Um, og man kan høre den via nettet ved at gå ind på Radiopolen. Så kan man simpelthen uh, høre uh, radio på Esperanto. Okay, Søren, så er det altså fra nu af, du kun må svare på... Uh... Espa. Esperanto. Og Når Søren. Vi dig om noget. Jeg vil godt lige sige at inden vi går i gang. Vi spørger på dansk. Du svarer mm -hmm. på Esperanto. Men hvis du sidder derude bag højtaleren, er der en lytter? Er du lige derude bag højtaleren, og du kan Esperanto? Så må du godt øh, holde øje med, at Søren ikke. Og man så må sige, tager røven på os ved at svare i øst og vest i forhold til, hvad vi spørger om. Og hvis du hører noget fik om dig, som Søren siger, så send os endelig en mail på www.avn.dk. Søren, hvad siger folk, når du fortæller, at du dyrker de her? Ja, man kan vel godt sige lidt smaltesprog. sprog? og nu er det et panthersæsters træstranke. Kan med koncerneres Uh, tion strangen, uh, Strangern Linkwon sagde uh, almindeligt uh uh, lidt efter lidt uh, Opnår når de måske lidt en travs. Oh, du må ikke, du må ikke oversætte nu. Forstået, forstået. Det måde Så stiller vi spørgsmål nummer to. For eksempel, når du læser en bog, skal den så være på dansk eller på Esperanto? Keltkæl liplejme lægges en Esperanto. Søren, øh, nu siger det, du, der, det, du det, for godt, Det forstår jeg, jeg godt. jeg tror, han sagde noget med, at, at det skulle være på Isparanto. Yeah. Men det her sprog, nu når vi så hører dig tale det, det lyder som, uh, som en blanding af, af spansk og italiensk meget. Uh, er det rigtigt, at det er ligesom derfra, men det er det, at sproget er uh, beslægtet med? Ja, jeg sagde, der er mixagio inter, la, la ital, la, la latina, la, la pola, la... la efter at sjakau og dag procent latiner latiner i vores Det tror jeg også godt ja, jeg ja, forstår. Søren, den er god med dig du. Søren øh, til sidst så skal jeg høre, hvordan kan folk komme til at lære esperanto? Og der må du godt sige det på esperanto først og så bagefter på dansk. Uh, uh, perde komputer, uh, perde internetto, uh, ved hjælp af, af computer via internettet. 3 www.lernu.dk www.lernu.dk Super! Søren, tusind tak, fordi du kom. Vi, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at vi skal til at lære det her sprog. Det kan de sammen ja. samme. Der, der er ikke nogen mails, der er kommet om, at... Uh... Nej, nej, nej, nej. Søren, du talte sandt. Det er vi glade ja. for at vide. Det er det. <laughs> til sidst så vil jeg bare gerne uh, sige, Søren... Tjeste revito kai dankon. kai jeg tror det betyder noget med og tak og på gensyn korrekt? Jo, det er korrekt. Det er korrekt. Det er korrekt. Tak fordi du kom så. og god sommer. Kalis nummeret milkshake. Det okay. glæder mig til ja, det, det var trick mig. Ja, det var trick mig ja. Undskyld mm. Det lyder også ens. ikke. det lyder, Nej, jo, det, det lyder det ikke ens. Altså det er dejligt. For jeg netop nu er ved af sine lille ja, skal vi starte med et øjeblik. Og øh, lad os lige tage den en gang mere fra Aarhus Det er altså hovedpræmien i denne uge. En tur til København for fire personer overnatte på et dejligt hotel. Og få fri adgang til alle de arrangementer, som foregår på Public Service Festivalen. Public Service Festivalen er en elektronisk festival. En af de største af sin art i Danmark, som foregår i... Øh, weekenden, som hedder den øh, 20. til den 22. august. Det foregår i Strandgadeområdet øh, på Christianshavn i København, og om aftenen ude på de forskellige natklubber i byen. Og øh, du kan komme med, hvis du deltager i vores lokalmesterquiz. Og det er der øh, masser, der har ind og gjort. Men det kræver, at de øh, knalder Tina af pinden. Ja, det kan man sige. For Tina hun øh, løb afsted med titlen som øh, mester i lokalviden i Skanderborg i går. Yes. Og fik en øh, p men om du klarer de seks spørgsmål og går videre til den store finale dag i morgen, det må tiden gå niser. Om et øjeblik har vi Tina igennem. Der er seks spørgsmål. Svarer hun rigtigt på alle seks? Går hun videre? Svarer hun forkert på bare så meget som et spørgsmål? Ja, så er det måske dig, vi har igennem i radioen. Ufo og Jepper, eller Ufo Jepper med et nummer, der hedder 28 i skyggen. Og øh, jeg ved godt, det lyder måske lidt mærkeligt, ikke? Men Tina, mm. hvis det er 28 grader i skyggen, Ja. Så bliver man nødt til at tage shorts på, og jeg har taget shorts på i dag. Og det første gang i, måske i 15 år, at jeg har iklædt på shorts, det kan man måske også godt se på min benfarve. Nej, ja, den er da faktisk ikke så blå, som jeg havde forventet. Nej, den er bare meget hvid. Ja. Men hvad gør man, når man er ikke er en magnet for solen, som, som jeg ligger overhovedet med? Hvad, hvad kan man gøre for at få lidt, øh, lidt farve på benene? Jamen, hvorfor putter du ikke bare noget solcreme på, så bare tager det stille og roligt? Eller hvad? Hvad, tænker, du kan jo også gøre sådan, at du på en eller anden måde fasttømrer nogle store plader på øh, fødderne, så du så putter sølvpapir på, så, så når solen rammer fødderne, at den så altså, laver ekstra stråler op på benene, så du på den måde kan blive grillet ekstremt hurtigt. Så tror jeg godt, hvis du går ud i solen, du lyder et kvarter kan have røde ben. Hvis der er nogen på pladsen her, som ligger inde med sølvpapir og plader, så må de godt lige kigge forbi vores senderområde med det, fordi det er et trick, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Det skal jeg prøve af. Tina, ja. velkommen til programmet. Jo, tak. Du er med fordi at du gik videre som vores lokalmester fra i går Der er seks spørgsmål som vi snakker før Svarer du forkert bare på et af dem så siger vi forvel og tak Og goddag til Max fra Kolding i stedet for Men svarer du rigtigt på alle seks så går du videre til den store finale dag i morgen Sine yep. er klar med spørgsmål nummer et er Ikke langt fra hvor vi sidder, oprettede tyskerne under 2. verdenskrig et administrativt hovedkvarter. Hvilken gren af værnemagten holdt til i dette smukke område? Var det A, Gestapo eller to. Luftwaffe? Det var A. Du siger A, Gestapo. Og så skal ja. jeg også spørge dig, Tina, er det dit endelige svar? Nej, det er b. <laughs> du siger Luftwaffe. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder kunstværket, der er opført ved siden af kulturhuset i Skanderborg og bugter sig helt ned til søen? Er det A, linjen, eller B, bølgen? Det er linjen. Det er rigtigt, Tina. Spørgsmål nummer 3. Skanderborgs Slotkirke er den sidste rest af det oprindelige Skanderborgs slot, der blev opført på tomten af borgen Skanderborg. Men hvem stod bag denne middelalderborg, som er fra 1171? Var det A, Valdemar den første, eller var det B, Valdemar den anden? Det var A, Valdemar den første. Det er også fuldstændig rigtigt, Tina. Du er benhård. <laughs> hvor øh, du er på Syddansk Universitet i Odense, hvor ja. ved du det her fra? Øhm, var det et gæt? Det vil jeg jo ikke røbe. Ah, <laughs> ja, det, ja, det sidste var et gæt. Okay. Øh, men den, hvis du går hele vejen igennem, så skal du svare os på, hvor du har denne viden fra. Her er spørgsmål nummer fire. Hvem skrev teksten til, Gid du var i Skanderborg og blæd dig? Var det A. Tøger Olsen eller B. Kalle B. Regnholdt? Reinhold. Jeg siger B. Kalle B. Regnholdt? Ja. Og er det dit endelige svar? <laughs> Nå, nu siger det sådan, så må jeg hellere sige ja, det er det. Det er dit endelige svar. Ja, jeg prøver. Tina? Ja. Det var Tør Olesen, Ej, var og med. ikke Kalle B. Reinholt. Reinholt er også et, et navn, i øvrigt. Det yeah. skulle der have været Breinholdt. No. Tina, du har reddet dig en p den fik du nemlig i går, og så kan vi uh, sige farvel. Ja, og godt. Farvel. Og, hej. Farvel. Farvel. og Max, du med os. Ja, hej med dig. Nu øh, kunne du så godt selv gætte, vel, hvilket svar det var, men lad os også høre det fra din mund, når det ikke var Kalle B. Reinholt. Hvem var det så? T. Olesen. Det er yes. rigtigt, Max. Bliv hængende, du, og så øh, spiller vi lige et stykke musik, og så er der to spørgsmål tilbage. Og hvis du svarer rigtigt på dem, så får du lavet en på tre pakker. Stone og oh, nummer, no, der hedder Super no, Duper Love. Max, du er stadig med os. Ja, klar, ja. Du uh, kommer fra Kolding. Yes. Du er selvstændig erhvervsdrivende, 25 år. Du har et gulvfirma. Ja. Og uh, du klager ikke, kan jeg forstå? Nej, ikke lige nu da. Det er lidt for varmt. Hvor mange uh, er der? Det skal man så heller ikke klage over, Max. Nej. Men jeg tænkte også mere på, at dit erhverv, det går godt, kan jeg forstå. Ja, det er en fin branche lige nu. Og hvad er det mest populære af Det er det, det hedder Ask, der bliver lagt over det hele lige nu, tror jeg. Og det er sådan et lidt hvidt træ, eller hvordan? Uh, lyst træ. Lyst? Ja. Mørke guld det er lidt stille lige nu. Max, hvor mange ansatte har du i firmaet? Uh, jeg har mig selv, og så lige mig selv. Og dig selv og også. Det er jo fedt, når der skal ud og betale flere penge. Ja, ja. Max, hvad hedder dit firma? Du skal skulle have af for lov til at give det Det der er planen. M Gulve. Hvad hedder det? Hvad er den søgende firma inden på trægulvet? Hvad hedder det, siger du? M Gulve. M? Ja. Altså ligesom Max, M for ja, Max? eller Multi, eller Mega, eller, eller andet. Hold op. Multi, ja. Mega, Max-gulve. Ja, den er super. Max, hold det bare ved M-gulve. Det lyder lidt ja. fedt, synes jeg. Ja, jeg ikke <laughs> det. Her ø, kommer ø, spørgsmål nummer 5. Der er to spørgsmål tilbage. Værsgo. Okay. Hvilke år gav Frederik den anden Skanderborg købsdagsrettighederne? Var det A i 1596 eller B i 1583? Hold <laughs> da A, vi. Og det er dit endelige svar, Max? Nej, det må være B i dag, så. Det er rigtigt, det var nemlig B i 1800, eller undskyld, 1500 og 83 skadede han en skadegave, han vores Det sidste spørgsmål kommer her, ja. også. På Aja Bagnehøj, som jo er Danmarks højeste naturlige punkt, er der folkemøde en fast søndag i august. Men hvilken søndag? Er det A den 4. søndag i august, eller B den 3. søndag i august? Det må være B. Er det det, det, det endelige, endelige svar? er I morgen? Det er Nej, det er nummer 1. Du siger A? Ja. Så prøv at være her, Max. Ja. Tillykke. Tak, skal du have. Det er da fantastisk. Max, det er da bare prøv at høre. Vi vil gerne ringe dig op i morgen, i morgen formiddag, når vi ja. kørte den absolut sidste omgang af lokalmesterquizzen nogensinde. Prøv ja. at og Hold så er det muligvis dig, der skal til Public Service Festival i København. Det kunne være skønt. Men i dag der sender vi dig jo allerede en p 3 som gør en key, hænger, en t-shirt og en plade med nogle numre, som man ikke har kunnet undgå at høre. Nej, hvor fedt. Max jeg tænkte på, øh, kunne vi lave en god pris på noget gulv i Ja, det kan vi. Så bliver lige hængende, du er ikke? Ja, det Skanderborg. De sprøde heste. Outlandish, og man binder os på mund hånd. Vi skal jo, øh, udover vi skal have Tony Scott ud i, øh, til, på en speciel mission. Tony Scott er vores reporter, han skal ud med et, et meget, meget berømt hold her på, øh, på Skanderborg Festivalen. Det er rent faktisk øh, et hold, skraldemænd, som kalder sig hygiejnisk Teknisk Fakultet. Og øh, det er nogen, som arbejder hernede, og udover at de øh, altså, tager sig skrald, så øh, holder de altså også nogle fuldstændig sindssyge fester nede i deres område. Der er nogle heldige mennesker her nede på festivalen, der har, har mulighed for at komme ned og opleve dette så. Men så skal vi også til noget, som jeg glæder mig til. Før da vi snakkede om, hvad vi skulle gøre ved dine ben. Ja. så kom der måske verdens rareste mennesker løvende. Pludselig med en hel masse plader og en masse sølvpapir. Og det betyder altså, at vi om lidt skal prøve at lave de her sådan store plader, som du på en eller anden måde skal have bundet på benene med sølvpapir. Og det er vores journalistpraktikant Jakob, som jo er første dag i mandags, som altså har fået den her betroede opgave at finde på de her sko. Og det vælger, vælter ind med uh, mails også til andre idéer, og der er folk, som uh, mener, at uh, du hellere bør bruge uh, selvbroner, eller øh, altså et eller andet øh, solcreme. Men jeg synes, at vi prøver solpladen om lidt, Anders. Yes, øh, de skræmmer mig bare lidt. Han sidder med sådan fire-firlægte og nogle øh, strips og en sort læderpisk. Ja. Det er er mærkeligt, det tager man da ikke sol med. Det bliver sjovt lidt, det skal vi prøve. Her er et band, som jeg ved med stor sandsynlighed. Det er et af festivalens store, store samtaleemnene. Det er Nephew, de spiller lørdag aften her lige med Klokken er 11. Hallo, hallo! Hvad så vi til at flytte Velkommen tilbage til De Sprøvede Heste. Direkte fra festivalpladsen i Skanderborg Danmarks Radio præsenterer stolt Radio med frinske Signe fest. Og Anders Breinhold er De sprøde heste Og når klokken er 14 i eftermiddag Så åbner pladsen Sådan helt officielt øh, Der er spas på scenerne Og ikke mindst på de to bøgescener De store scener Som på engelsk øh, kalder man twin stages De ligger øh, umiddelbart til venstre for os op vel Søren Ristund og Frank i de to konferencerer på den scene, officielt starte den 25. Skanderborg Festival. Det bliver en dejlig, dejlig, dejlig weekend. Men man kan allerede se nu, at festivalen er godt med, fordi at allerede nu kan vi se, at der er mange medhjælperne, de frivillige, som sidder hernede og drikker fadøl og kaffe og nyder solen. Og det må jo betyde, at de er godt med og hvad skal man sige, er i god øh, stil. Og god tid. Og grund til, at jeg øh, hvad skal man sige, er lidt vævende nu, det er jo selvfølgelig fordi vi har fået besøg af. Espen. Espen. velkommen til programmet. Tak skal du have. Og Espen han øh, er øh, manden ude fra det flødebollefirma, der hedder Samba, som altså laver måske alle flødebollerne, vi spiser i Danmark. Og det skal vi høre om om lidt. Ja, øh, og man kan sige, det var da egentlig lidt mærkeligt. Nej, det er det ikke. Vi var i Svendborg, som øh, vi jo døbte, eller vi ved jo, at Svendborg stadigvæk er læder by nummer et i Skandinavien. Det er øh, den by i Skandinavien, hvor der er flest fra og vareforretninger, og det er der, de fleste øh, lædervarer sprøjter over. Øh, det er der markedet, som ligesom, bliver kontrolleret fra. Og det samme er det i Skanderborg, dog bare inden øh, for, for flødebolleindustrien. Mm, det kan man sige. Og så er Tony Scott, vores øh, gode reporter, på vej ud på pladsen for at give øh, lidt vokspopstedet fra. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi jo i den her time have lavet sølvpladerne til dine ben, så vi kan få fuldstændig øh, solskoldet og dine skinneben i lødder et kvarter. Nej, ja, det bliver rigtig sjovt. Ja, det er forskejt. Nu kan man også høre, at der i øjeblikket er lydprøver på scenerne. det prøver jeg en gang. Og hvis man kan høre det i radioen, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan. Men så, hvad hedder det, det kan man godt for jer netop at vide. Så, fordi jeg får både lyd fra hovedtelefoner og, hvad kan man sige, real. Det er lige meget. Men... Lige nu er det altså ikke No Doubt, der spiller. De tester bare anlægget med, med, med No Doubt, og det er nummer, ja. der hedder Hellercut. Og det er åbenbart det er et fast nummer, man bruger hernede, for de har brugt det på alle scenerne, da de har lavet lydprøver. Det kan være, at der er nogle helt specielle, hvad skal man sige, øh, ender af lydskalaen, som er gode at prøve af på øh, netop den år. Meget muligt. Esben, du er jo, og du er jo altså, øh, er, det, er det dig, der startede Samba? Hey, jeg vil ønske, at jeg kunne prale af det, men det passer ikke. Hvem startede Samba, altså... Øh, Flødebolle-fortanet der? Ah, det var en apoteker, der fandt ud af, at han kunne gøre det til en god forretning i 1866 og lave en hel masse flødeboller. Ej, han boede her i Skanderborg? Nej, han boede i Aarhus. Men altså, fabrikken startede i Aarhus, så vidt jeg ved, og så flyttede den, den ligesom blev for stor til Skanderborg, og nu er Skanderborg det, man kan kalde for flødebollernes hovedstad? Ja, det tror jeg godt, vi kan sige, uden at genere nogen. Hvor mange flødeboller, flødeboller producerer I om dagen? I den her tid, hvor det er varmt, så producerer vi en million om dagen, og når det bliver lidt koldere, så producerer vi to millioner flødeboller om dagen. Hold da op, det er mange. Har du ikke taget nogen flødeboller med? Nå, det har jeg også gjort. Må jeg ikke smage en flødebolle? Jeg kunne bare tykke mig at spørge, mens jeg lige øh, fisker op der. Altså, ja, nu kan Jesper ikke høre mig, nu han sidder og roder, fordi jeg siger, at jeg skulle have de der flødeboller. Undskyld. Om, men øh, fair nok. Ja, nok. Øh, yes, mm. så kan jeg da fortælle, at solen skinner. Tak. Interessant. Og Esben, er du klar nu? Vi har sådan set inviteret dig det. Er du der? Jeg kan godt tro, jeg er der. Esben, jeg kunne godt tænke mig at vide, ikke? Hvem æder to millioner flødeboller? Hvis vi sprøjter 2 millioner flødeboller ud om dagen, så er det vel ikke kun i Danmark, at vi, vi spiser, spiser flødeboller? Nej, det spiser man, også skal mange andre steder også. Men vi må nok sige, at i Nordeuropa er de største flødebollespisere, men der bliver også spist i Kanada, USA og i Fjernøsten. Har øh, Skanderborg Kommune, nu når I øh, er nærmest øh, nummer et på landkort inden for flødeboller, har Skanderborg Kommune på en eller anden måde øh, givet jer en, en pris, på en eller anden måde øh, vist, at byen sætter pris på jeres foretagning? Ja, det kan du tro. Vi har fået flere flødebollediplomer. Øh... Det var det bedste, de kunne komme op med. Ja, det tror jeg. Nu når man køber en bakke flødeboller, så er der jo som regel, og sådan den du sidder med der, der er tre rækker flødeboller, og der er jo altid to rækker uden kokos og en række med kokos. Med dem jeg kender og dem hvor jeg spiser flødeboller, der er det jo altid dem med kokos, der er populært. Ja. Hvorfor laver man ikke to rækker med kokos og en række uden kokos? Ja, der har været sådan en stor tradition for, der har også været røster frem, og jeg kan jo forstå, at du kommer fra Jylland, for derover ja. der er det faktisk sådan, at der spiser man flere med kokos. Her i Jylland har traditionen så været, at der spiser man flere med chokolade. Og hvordan tror du, det kan være? Ja, der er måske ikke så mange, der har protejser i hovedstadsområdet. Jeg skulle nemlig lige til at sige, at det er noget med tannhygiejne at gøre, fordi <laughs> hvis man har lidt dårlige tænder, så jeg sætter kokos og den aktive som birkes op mellem tænderne, og det er også derfor, det ikke hedder en tid birkes herovre, med en københavner, når man skal have en tid birkes. Og det, jeg tror, det er rigtigt. Challenge har måske i virkeligheden en dårligere tandhygiejne. En, øh, nej, det må så være omvendt. Ja, det må der være omvendt. Øh, den lader vi så også ligge. Til gengæld er jeg meget interesseret i sine sag tidligere, Et. at flødeboller kan ikke transporteres med fly. Nej, det er jo sådan, at øh, det er en stand, det er ikke videre lige så snart, øh, den kommer lidt op fra, fra jorden her. Der er jo et tryk hernede, og når et fly det letter, så udvider skummen, så, så smadrer den chokoladen. Er det rigtigt, at I så dermed propper øh, stammer og turistbusser med flødeboller? <laughs> altså I bruger turistbusser til at transportere flødeboller i? Ja, rigtig mange turistbusser. Og øh, hvilket selskab? Er det Citra-busser? Er, øh, er det Scania? Hvilket farf er I Vi kalder dem boldbusser busser. Jeg kunne tænke godt tænke mig at vide, øh, at der, der er også kommet <laughs> noget, hvis politisk korrekthed ind over øh, flødeboller. Fordi ja. dengang jeg var ung, ikke havde det jo altså næerboller. Ja, men hvad det hedder nu, det kan vi snakke om over men... oh, et øjeblik. One, One night in heaven. Esben, øh, jeg kunne godt tænke mig at vide en, øh, en behandling. Nu kommer vi lidt over øh, transporten, men ja, det siger sig selv. Man prøver propper nogle flødeboller ind i et fly, som ryger op i 10 km højde. Der er noget med noget tryk, og noget, der gør, at, at, at, at det kan de ikke rigtig klare. Men jeg kunne godt tænke over en anden håndtering i sommervarmen, som jo sige, som må være her. Især oppe den pavillon, hvor vi sidder, som et termometer i øjeblikket viser 40 grader. Hvordan behandler man flødeboller i sommervarmen? Ligesom man gør, når det er koldt. Vi kører dem selvfølgelig på køl, når vi transporterer dem rundt omkring. Jamen, jeg tænker også mere på, at herrer og for Danmark når de sidder hjemme i haven og lige skal have en med eller uden kokos, efter de har haft vebergrillen i gang. Langt de fleste, når de har købt dem og bevaret dem i køleskabet. Esben, men... Jeg er heller ikke meget ud af, den der. Mm. Jamen, hvad, hvad, når du nå frem til den... Nå, men jeg, jeg, så... jeg havde bare regnet med, at der var et eller andet godt husråd, men det er selvfølgelig bare at sætte dem i køleskabet. Jamen, den smelter jo i varmen. Men Esben, jeg kunne godt tænke mig at, at lige at vide, okay. altså... Øh, nu er det jo ikke så korrekt med at, at, at, at sige næreboller. Mangler man ikke et, et, et nyt kælenavn efter næreboller? Jo, det gør man. Øh, Der er jo før blevet brugt den formulering, hvor jeg så fik tilladet mig at sagt, at de hvide gør det også. Og <laughs> øh, vi leder stadigvæk efter at have hele vores marketingafdeling på et godt kælenavn for, for de her omtalte næreboller. Ja. Firmaet hed jo, jo samba, men før det hed I Sambo. Og øh, jeg skal ikke kunne sige, hvad navnet var opkaldt efter, men så kunne jeg forstå, at I blev, I blev tvunget til at skifte navn. Ja, det er rigtigt. Da Ratsdiskommissionen i Sydafrika kørte på det højeste i slutningen af 80'erne, der var for mange, der mente, at Samba var sådan øh, en identifikation på en lille, øh, stor tyk øh, nære måske. Og øh, derfor blev vi nødt til at skifte odet øh, om til i dag og Samba. Men øh, vi går stadig efter et navn. Hvad har der været i marketingsafdelingen af navne op på, på whiteboard som man snakker om? Er det en forretningsimplighed, eller kan du, kan du komme ud med det her? Nej, dem tager jeg ikke lystløret for her. Men måske er nogle af jeres lyttere kan hjælpe os. Jamen det kan vi da sagtens sige, hvis du har en god idé til, hvad et nyt kælenavn til flødebollen, altså efter at vi jo ikke kan kalde det for næreboller mere, så send endelig et øh, forslag til vrindsksnablag.dr.dk. Esben, hvad bliver det næste store på, lad os kalde det, hvad, Det her, de, med produktudvikler jo ikke rigtigt, jo, de kommer i forskellige former og størrelser og så videre. Men hvad er det næste store revolutionerende inden for flødeboller? Det næste store revolutionerende inden for flødeboller, det er, at de kan bruge tanden kun at spise. Ja, til hvad, må jeg så spørge her? Vi, ja, til hvad, Esben? Ja, men nogen vil jo kunne huske for år tilbage, og du kan måske huske fra din skoletid, at vi købte et halvt fransbrød, udhulede selve brødet og mm. fyldte det med flødeboller i. Hvis man ligesom forestiller sig, at man arbejder videre med de tanker, så kan man, så kan man produktudvikle lidt i den retning. Det kan mærke, at det rigtig stort. Det minder mig lidt i går om, om snakken, at når man fjernede skovflot, og hvis man havde en på pungen, som Tony Scott har haft, så smurte man margarine på. Ja, fik du i øvrigt smurt margarine i går? Jamen men jeg havde ingen flot. Nå. No, til men... sidst, til allersidst, Esben. Hvorfor bunden, altså flødebollen er god og sådan noget, fint nok, men hvorfor er det altid nogle halvgamle, lidt bløde, affaldssmokkære i bordet? det Bunden er jo, ikke, det er, jo ikke, det er jo ikke det bedste af flødebunden. Ej, og det er jo også, fordi man kalder det bunden. Det er bunden. Ude på, ude på mit arbejde, ikke? der arbejder jeg sammen med en hel masse søde damer, og hver gang vi skal have noget slik og hygge os lidt, så siger alle damerne altid, at vi skal have en og for flødeboller, de føder ikke, at det ikke er en skrøne jeg se på dig selv. Du har spist mange. Du er stadigvæk køn. Nå ja, men altså, men fæder, vel og vil det gøre det ikke? Nej, den fædre ikke. Nå. Det er ikke en kulhydrater. Om men med, så stik mig en til. Ja. Er der heller ikke sukker i? Jo, jo, jo. Der er sukker i. Og sukker som, som egen bestanddel fæder, heller ikke. Nå, men det er vi glade for. Esben, øh, tak fordi du kom. Og øh, hermed har vi været med til at promovere Skanderborg som måske verdens største flødebolleby. Ude and the Blowfish I I only wanna be with you. Ud på øh, pladsen, campingpladsområdet. Der er der pakket derude, øh, der er som på festivalen og øh, de fleste mennesker har nu altså fundet sig et sted at campere. Og Tony Scott, du står på det der hedder Sølund Camping. Ja, yeah, der er en rigtig god skraldestil herover. Jeg har sendt ud sammen med et af de skraldhold, der er på Danmarks smukkeste Festival. Og inden vi går i, uh, i gang med at snakke med drengene, så vil jeg godt lige uh, læse noget, der er skrevet i Valternyt, oktober 96 af en Louise. Og det går sådan her. Min stolthedsfølelse bliver ikke mindre i løbet af festivalen. Til tider er det endda den, der driver mig til at slæbe en stoppet og stinkende skraldesæk over til en lige så stinkende skallevogn. Thorsten, du har skraldet i, hvad er det, syv år nu. Hvorfor er du så stolt af at slippe rundt på skald? Det er det her fordi, at der er ikke noget slottere end at gøre det rent. Det er noget at hjælpe folk og holde stige ren. Det er noget, vi går meget op i jo. Og så den her duft af skraldelsaften, blanding af øl og, og gammel mad. Sådan en dejlig fugtisk skraldelsæk, den slynger op på laden. Tony, ja, kan du stille ja. et spørgsmål videre til, til vores gode skrallevend? Er han så ja. også vild med når han går med en sæk på ryggen, som der er lidt hul i, og ud af sækken løber der væske fra det affald. Og har han nogensinde prøvet det at komme ud på hans tøj? Han er han også vild med det? Hvad det hedder Thorsten? De vil gerne høre på studiet af, om øh, om du er vild med situationen, hvor man kommer gående med en stor skraldesæk, der over skulderen, og så er der hul ned i bunden, og fra den løber væsken lige så stille ned af ryggen. Det kan ikke være en anbefaling. Det er øh, særligt godt, når man har sandaler på. Det er rigtig lækkert. Så løber du nedad, men det er lige meget, fordi så kommer der støv på, og så det af yeah. det, er, det er altså nogle hårde drenge, vi er ude med, og det er øh, mange, der er mange traditioner, der omgiver skralde. Men jeg var over i deres øh, lejr lige før. Og det er altså brandhyggeligt. Vi snakker øh, svævebane, dartsspil, en lille scene, hvor man kan jamme på specielt byggede skraldeinstrumenter. Jacob, du har også skraldet øh, noget tid efterhånden. Hvad det hedder? Der er utrolig mange ritualer forbundet med, med det her at være skraldemand. Ja, det er der. Men altså, der er jo det med skraldere, de er jo faktisk hemmelige. Så, øh, så vi kan kun kippe lidt på lovet og så øh, give det fra, som vi mener skal vores... Øh, må det Det er altså en sædlemmands frimorologi, jeg er rådet ind i, hvor man lige får lov til at se lidt af de heldige haller, men der bliver altså ikke løftet alt for meget på det. Normalt så, så skaller man jo ikke nogen, man lægger mærke til, i hvert fald ikke inde i byen, men herude der, der er det lidt anderledes. Der dominerer I ligesom billedet. Hvordan så folk i modstandsordenen? Jamen med respekt. Det gør, der bliver sagt, og så øh, er de også glade for os. Nogle gange så øh, får vi også lidt til vejen lidt slydende mad, og det øh, gør det hele værd. rigtigt. Det skal sige, det ikke er chaufføren, der drikker. Tony, kan du høre mig? Ja. Må jeg spørge den overordnede idé med, at du er ude med Den øh, Hvad med den? For jeg kan forstå, at der er noget i der er nemlig noget gære, og det er det, at Skaldeholdet de har lovet, øh, de lige lovet at tage en lejr her på festivalen, og så sige, hey, den klarer vi de næste 24 timer. Vi pudser de små ruder i de hoteller og vi tager gastæppet med en pincet fra Skalde, og rydder fuldstændig op for jer. Udover det, så får øh, to heldige gæster fra denne jeres lejr også mulighed for at komme op i øh, de savnomspundne haller hos, og få en lille køle til halsen i aften og feste og høre alle de gode historier. Så det, jeg vil sige, Tony, som vi gjorde på, på Roskilde Festival, hvor vi gav et festivaltoilet væk i døgn, så er der altså fri oprydning, rengøring, frisk skraldning i, i en lejer, som du finder. Er det korrekt? Ja, det er fuldstændig korrekt, Anders. Jo da, vi spiller en plade, og så skal du ud og beskrive nogle af de her campinglejer til teltlejer, fordi selvom de kun har været i cirka to døgnens tid, så har jeg en fornemmelse af, at der lugter fælt, der er faktisk måske også er en lille smule klart. City of Dreams. Vi lover, at vi i morgen spiller originalen Kim Larsens midt om natten. Når, øh, og også at vi blandt andet også gør det, at det er selvfølgelig at det er et fantastisk nummer, men også fordi, at, at Kim Larsen jo optræder søndag aften på festivalen her, når der er øh, Danmarks smukkeste koncert. Det er hits for de sidste 25 år. De absolut største hits for de sidste 25 år, som bliver spillet. One Two bliver gendannet til lejligheden, ikke mindst også Østkys og Sannes Aalmundsen optræder med, at det ikke det, du siger. Nej, det bliver smukt. Ja, det gør det. Anders, Bregnhold, kom herover. Nej, vi skal Lop. tilbage til Tony først. Ja. Tony, er du der? Ja, ja, ja. Du er ja, ja. nu på vej ud i en lejr for at skal finde ud af, hvem der er, der gør sig fortjent. Altså, hvem der har den mest slammede, klamme og fælelejr, rent uh, affaldsmæssigt. Hvad siger? Hvad er det, de vinder? De vinder øh, en tur i skrældsækken, kan man næsten sige, sammen med skalleholdet her på Skanderborg. Det er øh, ikke alene oprydning i 24 timer, og så er der også en, øh, en fest i aften i aften om i, øh, i skalleholdets lejr. Og det er altså noget, man kan se frem til, fordi der er hyggeligt. altså. Der er skallejam, der er en øh, svævebane og alt muligt andet. Nu er det lige hvad kører ned og skalle. Ja, det er godt nok. Med, det er. Fint nok, Tony. Øh, du er du, så job som skrældemand. Vi skal have fundet den lejr nu, ikke? Jo. Beskriv, hvad du ser. Jeg ser en fannens masse teltet. Ja. Og nogle folk der rækker henderne i været. Og markerer jeg at jeg komme over til dem. De hører et synværdigt de, radio. Øh, de hører en radio jo. Ja. Hvad det hedder det? Øh... Så skal jeg blive hopper over. Og hvem vælger du, Tony? Åh ja, øjeblik, blik, åh Jeg skal. Lige fortæl hjemme, hvad du ser når du går når du går ind. Jeg kommer her og det er altså uh, lostebilerslejren, hvor, hvor folk er glade og i godt humør. De sidder højer sig i sonen jeg en halv mad med med 1000 og der er rigtig god stemning. Nu får jeg faktisk ind til så Hvad der ehm øh, har jeg ikke har jeg ikke alt for lækker til gengæld. Husk, hvad skylder du? Jeg hedder Mette. Hej Mette, hvad det hedder øh, hvad er, det, er det er det drengene der øh, her i lejren står for det der med at rydde rydde lidt. Ud af lortet sådan her. Er små, der er jo nogen, der står for det. <laughs> der er ikke nogen der står for det, prøver <laughs> jeg. Med det hvad det hedder? Øh, er det den her lejer der skal have en, en ordentlig omgang? Ja, hvad det hedder. Det synes jeg. Det synes du simpelthen. Og hvad Undskyld, hvad synes du, Tony? Er der klamt nok? Der er, øh, der er klamt nok til mig i hvert fald. <laughs> jeg synes, der er rimelig masser. Jamen så fortæl dem, at de har vundet for Saturn. Ved du, at jeg har vundet en tur i skraldemaskinen, så de kommer og rydder op. Øh! og så, øh, så tror jeg, vi sender øh, to af de søde piger fra lejren, øh, måske dem der er single op og at fæst med skrælle, er der nogen der er fæst på det? Så <laughs> der, er så her, der er så her en fyr, der markerer, kan det er han der helt klar på. Så kan jeg sige at både den ene fyr og den ene pige, som så kommer op og fester med skralde, men de, de kan nok ikke komme til at sidde ned de næste to 3 år efter de har været på en uh, tur med skrælle. Ja. Når de kommer tilbage fra festen, med skraldemændene. Tony, kom tilbage ja. til lejren, du kom tilbage til lejren og helt. Jeg er har været også blevet glad for det frie liv, som Ved du hvad, man med drengene, det synes jeg er en god idé. Det gør jeg. Ja. Verden for det elektriske barometer på P3 giver nu skraldemænd resten af dagen på festivalpladsen. Kig med klap på skuldrene. Det der, det er godt gået, Tony Skåls. Yes, yes, 2004-udgaven er, er Vi kan ikke slå os i hjælp Signe, vi er jo gået ned på Vi er gået ned fra selve vores rapport, kan man sige Hvor at selve P3-scenen er i år Hvor at uh, vores udsendelse Monkey Business Eftermiddagsudsendelsen bliver sendt fra mm. ja. Og jeg satte mig henne her ved siden af to piger Og uh, hvad mener I At så ben? De er blege Hvad siger I uh, Hvor meget blege synes du, det ja? er Um, stemt, en skade fra 1 til 10 10 pleje Ja, 10 pleje De er faktisk næsten det, man får på ben, ikke? Jo Men hvad mener du om formen? Lige lidt i shorten, Anders. Hvad mener du om formen? Det var ikke så meget normalt ben, er det ikke det? Tak, det hvis, jeg hvis du, du, gerne, du skulle siger. løse flotte hø, fodboldben, eller hvordan? Det ah, skal ikke have fodboldben, dem. så må jeg jo en anden hjulben en tårs, Det, det ville pynte lidt på dem, hvis det finder sådan, ikke? Prøv at komme herind, Anders. Nu har vi simpelthen fået øh, konstrueret de her sådan, solplader. Ja. Så hvis du sætter dig ned... Altså, er ja. Og så, sådan, så benene stikker. Ikke sådan, så benene er i skyggen. Men hvis du prøver at om, så benene er i solen. Kan du fortælle, hvad, hvad det er? Jeg siger, for jeg ja, men øhm, altså det der sker, det er at vi har fået lavet to plader, ja. som er på størrelse med en halv pizzabakke. Ja. Og jeg tager jeg nu en af din fødder og sætter op på den her. Og det er altså halve med plade, ja. Og så har jeg så nogle striber, som jeg så ligesom der her nede under. Og så øh, låser vi lige som sko, tror jeg er god. Nå, en over skoen, ja. ja. Og så låser vi ligesom din fod fast den her, sådan og det, der så sker, det er, at solen ligesom rammer sølvpapirspladen, og så bliver det så reflekteret op på mine ben. Så man kan sige, at det er en ligesom, din ben får sol fra flere kanter. Signe, virker det Det virker totalt godt. Det tror jeg, det gør. Jeg synes at vi kan prøve det af? Nu kan du sidde her i kvarter, og så kan vi se, hvor grillet benene bliver. Skal vi bare Altså, jeg føler det er lidt mærkeligt Du, man tager ja, to, kunne nærmest pizza-bakker, halve pizza på skoen, Nu nogle strik rundt om, bliver nu låst fast. Jamen. Og øh, hvis jeg, prøver, jeg skal ikke rejse men jeg skal ikke gå med dem. Nej, nej, men du har godt løbe fødderne. Og så bare sætte dem sådan, måske skal du dreje benene lidt, så du er helt i solen. Og så hive op i shortsene, så der også kommer lidt sol på knæen. Så det du har ikke så på eller noget, vel? Nej, det har jeg, har jeg ikke, det vil være mærkeligt, fordi så ville solen jo aldrig nogensinde kunne trænge igennem. Jamen, så er også en stor chance, at den kan blive øh, rigtig godt grillet. Men det passer perfekt, Anders. Der er cirka et kvarter op til nyhederne, så øh, øh, øh, se hvor brug du bliver. Yes, yes, Det er ikke rigtig sjovt, synes jeg. Det er lidt for størrelsesglas, du ved, når du sidder i solen og føler, at du er Det er sæt med varmt. Jamen det er godt. Se på tiden det virker. Så bare smæk stængerne ud i solen. Det er sat med varmt det her der. Altså jeg vil sige, jeg har det jo luft i foran. Så det rigtig rigtig luft. Det, det er som om, at da solen reflekterer op på benene, så er det en form for, øh, altså det lys, der kommer ud af foran. Og så det, det, er skære, det er ligesom en når du kigger på det. Men prøv at høre helt seriøst. Tænke, her allerede nu, er det på din øh, der begynder du allerede nu at få en øh, dejlig rosa farve. Er det ikke bare et sokkemærke? Nej, det vil jeg sige. At jeg vil være sokkemærke. Jeg faktisk, jeg tror faktisk, det begynder at virke. Tror du, at mine ben kommer til at ligne vildt som kibkidders efter det her? Nej, det kunne være som kibkidders, men kommer til at ligge en kaps. Altså, nu er du en rød. tak. Første single fra Karen Ball Arena i løbet af august måned kommer alt, jeg sidder der i solen, ikke? Så læser jeg så, kig ind, og der kan jeg så se, at Sassaline spiller i kæftepadserne, ikke? Er der en artikel om? Så står der her, beach barbie, og så har man sat sådan nogle, ikke? Uh, er der billet, Hun er en turkisk badetum, det er jeg så ikke, men så står der chokolade på en hud, lige lækkert. Men hvis du så prøver at det billede, billedet, ikke? Så man ligesom har Sassaline profil, og så prøver at holde det ned ved siden af dine egne ben Anders, ikke? Altså Nej. Nej. Altså nu vil jeg sige lyserøde ben. Måske kan i en overrændelse lyserøde ben. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Får jeg sige, det her det virker? Ja, ja, det virker, men du bliver rød. Du bliver jo ikke brugt som er Altså så skal jeg sætte min sider i lang tid. Ja. Men jeg vil sige, at inde på vores hjemmeside, det er det kan altså det her dejlige forsøg, jeg har kastet andre ud i, det virker. Fordi at i løbet af eftermiddagen, der komme et før og et efterbillede, og Tony Scott. Og ja. det er så, øhm, skal vi jo til at sige tak for i dag. Ja, men i morgen bliver jo en skædisk dag for alle. den sidste dag, at de sprøvede heste sender sinde, mm. og øh, jeg kan godt sige, at det bliver en action-packed dag. Vi bliver blandt på af Greve fra det store mix mm. her på B3. Han vil simpelthen være Prius Moser i Lille Mange Holder Hede, hvor alle mennesker vil være til at øh, lave det, som man vil kalde en chill out morgenmads Altså... Man kan komme hernede, vi giver et stykke morgenbrød, og så vil vi øh, præsentere musik, som øh, altså bliver spillet på det Public Service Festival, som vi jo altså har en, øh, en en tur til, og det, mm. op, op, finalen er også i morgen. siger altså hele dagen hernede, at der dejlig morgenchillout morgen musik fra kl. 9 til kl. 12. Og morgen, som i Monkey Business, som vi sender mellem 15 og 18, også i dag, der arbejdes der i øjeblikket hårdt på at få Nephew hernede og spille live til dig fra Skanderborg Festivalen, så præsenterer vi D&D live fra vores tavscene. De spiller en, en nummer og også nogle af de gode gamle hits. Det bliver sådan altså en dejlig weekend det gange. Nu skal vi til det for næste start. afslutningsmelodi, Julian. Julia London. Londoner, Julian London og nummer yummy. 15. I eftermiddag sender Monkey Business altså direkte her fra Skanderborg Festival. Jamen i øjeblikket er der varme fri med Jakob Løje. Her er Sejestalen med Klokken kl. 12.